І голова зборів це помітив. Чого ж ви нічого не говорите про виховну, масову політичну роботу? Газ, дрова, їдальня? Хто каже, що це не важливо? Але ми живемо не тільки нестатками з дровами. Є життя суто партійне. І ніякі труднощі не можуть заступити його. Не хлібом єдиним, як той казав. От і говоріть. А то розпишуть нас кивнув на представників преси. «Так я ж і кажу. Дров достатньо, як не було, так і немає». Почав новий промовець з дров і закінчив дровами. Доповідь обговорювалася мляво. І не схожі ті збори були на зібранні комуністів-однодумців, після яких немов би світлішало довкола. Назонювалася атмосфера довір'ям, добром, зрозумілими цілями, чітким спрямуванням. Усього цього не сталося, хоча люди як люди, і роботящі, і сумлінні. І знову я шасовався на лавці, зітхав, просто підказував, навіть запитання ставив на відні. Але не був би Яків Наумович Гармидер над ветеранами ветеран, якби не шипнув колезі, а ти сам виступи. Знаєш же, стан організаційної і виховної роботи. І парк навчання відоме тобі. Ми ж познайомилися за два дні. З комуністами висідували. Скажи про це. Хоч і точили капусту, хробаки сумнівів, а таки попросив слова. Ніхто не подивувався тому. Представники райкому уповноважені на усіх зборах промови виголошують. А ці двоє високий молодий і такий же худючий, але маленький, підтоптаний. У величезних окулярах теж уповноважені. А вже ж вони уповноважені своїх газет. Мають написати статті про клопоти повоєнного року осередку бійців партії на Хліборобському фронті. І цей сором'язливий молодий газетяр почав з того, що не так давно затихли залпи найстрашнішої з воїн, а природа очужило зустріла фронтовиків. Перший повоєнний рік – був немилосердний до тих, хто завоював перемогу, звалив фашизм, звільнив цілі народи і держави від коричневої погані. До тих, хто впроголодь проголодь завзято кував зброю і ростив хліб для фронту. Тарадянські люди у двобої із стихією на хлібному фронті протиставили лихій годині організованість, наполегливість і волю до перемоги. Спустився, виступаючи з республіки до області, де хлібне питання стояло вельми гостро. Потім до району, до зони МТС. Справді журналіст знав, це відчувалося в оцінках, визначеннях, у досить прямій і гострій критиці недоліків партійну роботу не з чужого голосу. Уже після зборів. За такою сякою вечерею начальник політвідділу подякував Володимирові Петровичу за те, що виручив партійне керівництво осередку. Про це, правда, мусили говорити ми, комуністи МТС. Дякуємо вам за те, що доповнили нас. Секретар наш ще молодий, досвід має куций і не зумів зорієнтуватися, як належить запалити комуністів. А нащо ж знову вибрали секретарем? Ущипливо у присутності секретаря запитав Яків Гармидер. От побуде кілька років партійним поводирем і досвід накопичить. Звідки ж береться у людей досвід? В обласний центр поверталися вдвох без ентузіазму. Якесь приховане невдоволення шкребло душу. Збори пройшли безбарвно. Очевидно, у статті і треба сказати чесно, доповідь в'яла, виступи для годиться, потрібної важливої дискусії про хліб не сталося. Володя висловив ці думки своєму старшому колезі. Так і треба сказати редакційному керівництву, зацікавленої розмови не вийшло. Яків Наумович єхидненько похитував лисіючою головою з носом хижого яструба – Говори-говори, а дурний гармидер послухає. Я з вами цілком згоден. У принципі маєте цілковиту рацію. Націлити інші партійні організації на початку звітно-виборної кампанії. Правильно. Приємно мати однодумця на перших кроках. Подякував Капуста своєму досвідченому колезі. Одначе досвідчений поки що не розкривав своїй масті. Яшині та всті вуста розтулилися і повторили все правильно. Однак... Потім була довгенька пауза. І Володі здалося, основні провідні думки десь були у схованці. Однак можна підійти і з іншого боку. Скільки я працюю в пресі, завжди на першому місці був досвід у роботі. Умілий, запозичений... Чи свій, але досвід. І от ми напишемо, як комуністи Новоселицької МТС обговорюють животрепетні питання. Гармидорові слова продовжували обволікати капусту медослівною аргументацією.